بسم الله الرحمن الرحیم مونږ په پرونی سبق کې مرکب اتم جمله انګلیش کې وته سینټنس وې دا شروع کړو جمله د ته وې چې خبرې کوونکې متکلم کلامو کې خبرو کې جمله وې او اوریدونکو ته پوره پوره مقصد په ذهن کې کی کینی ندیتا جمله وی دیت مرکب تام وای ناقص پدینه دی چی ناقص با الوی چی اوریدونکو اغه خبره باندې پوی نه وی او یا غوېلې وی چې رادهو نیمګړی خبره دا نو چې هر کله پوره خبره دا ندی وځ نه دیت مرکب تام وای مرکب یعنی دسو کلمونه دا جملہ جوړ دا کلام ته جوړ دے او دیتا مرکب مفیدم وے یعنی اغه مرکب چې اوریدونکو لپاره فائدہ ورکئی بیا د دې دو قسمونه منغو ویلې جمله اسمیا او جمله فعلیہ د دې آسان تعریفونه دی د کمی جملې اغاس چې د اسم نکیږي اغه ته جمله اسمیه او د کومي جمله اغاث چې د فعل نقيږي اغاثه جمله فعليه وي او په دغه بیات ساتي په جمله اسميه کې مبتدا خبر په جمله اسميه کې وي او په جمله فعليه کې مبتدا خبر نه وي بلکې په جمله فعليه کې چون کې فعل ده نو د فعل سرا فاعل وي فاعل فعل فاعل مفعول دا جمله فعليه کې وي او په جمله اسم ک مده خبر ووي بد دا لند خبر خبره دا مده دا په جمله فه کې نهئ بلکې مبتدا خبر دا هممیشه دپاره په جمله اسمې وي په جمله اسم کې لومبنی چې کم جز د هغ ته مفتده ووي او دویم چې کم جز د غی ته خبر وي ټیک شو اردو کې چکلتا سو دا وایس همیشه د پاره د یو جملې داغي معنا تکوا نو چې اغه کلا داغي اختتام په ہے اردو کې ہے ہیں ہوں بدی باندي اختتام کيده وس په دې پويږ چيرا د جمله دا چکلت معنا کې او بس بیا پي کې مبتدا او خبر باقاعده په معنا کې خپل معلومي کې چيرا مبتدا داد او خبر دا فلاند کې دی دا برور تاسو خپل پریکټیس پدې سیس نو جمله اسميه او جمله فعليه ښه بددي چې کوم مثالونه دي مثالونه اغه تاسو وویلې جمله کې اجزا اساس اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہیں گے اور ایسا اسم جس جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر فرام کر رہا ہو اس کو خبر کہیں گے ٹھیک ہوا۔ اد ال ولد صالح ون ذهب الولد کا عبداللہ دغ دجکم کتاب تاسو سره دی د دې ما سره یو په کا دغه تاسو غو کتاب غستیو کنه ټول سره کتاب لیکنا پی ڈی اف ته دغه ونشت عبدالله کتاب دې تاسو ته میضرولې ګل جی تصویره ور څه باندې او جی چاوي آ... پات پاتشوا... شوا هزار ټیک ایسا اسم جس سے جملے کی ابتداء ہو رہی ہو اس کو مبتداء کہیں گے اس اسم کو اور ایسا اسم جو مبتداء کے مطالق کوئی خبر فراہم کر رہا ہو مبتداء کی خبر لکا اس مثلا لکا الولدو صالحن خا الک نیک دے نوز گورا دا نیک دی صالح دی دا خبر ورقی دا الک دا پارا لدی خبر ته بلم ہو چې مثلا الولدو لیس ب صالح الک نیک ندی دا اوس جمله منفیه ده خبرل دا لیس ب صالح ندی نیک دا اوس دا خبر ده دا رنګ مثلا الولد فل بیت اوس دا فل بیت دا خبر ده دا الولد الک پکور کی دے دا پکور کی کیدل دا خبر ده دا الک بارے کی دا رنګ فی السیارہ قا الک پو موٹر کے ناس دے قا الولدو فی المسجد الک پو پو جماعت کی دے قا دارنگی سنگ چی دارنگی دا خبر فیلم رازی لکا الولدو الک چی دینو اغروان دے قا الولدو یاکلو اس یذهبو یاکلو دا طول افعال دی خو د ماقبل اسم چې کوم مبتدا دی دغه خبر ورکي نو خبر اسم راتلی شي فعل هم راتلی شي دښه دغه مختلفه جملې دا تاسو دا لګولې شی دي سره خا دا خزه د مبتدا او د دا خبر دارنګي د دا جمله فعلیه کی ذهبا خالدن زهبه پزیبانی تاسو خا اکلا خالدون خالد خوراکو که غربه خالدون خالد وحلو کلل دارنگی شریبه خالدون خالد اوبوس کلی نو بس نام خالدون خالد اودشو در طول افعال داتاسو لگو لشیخا خدی که بیا ماضی ملګوله شی مضارع یذهب خالد خالد روان دی یاکل خالد خالد خوراک کوي یانام خالد خالد اود کیږي دا مختلف افعال خو بس چې د فیل د جملې اغاز د فیل نه کې شوې وي کاغه ماضی وی کاغه مضارع وی کاغه هر یوي قال خالد خالد وینا وکړا یقول خالد خالد وینا کی لگیاده بس صرف د معنا فرق برازی او نور ی د جملې اغاز د فعل نشوي او بسغه جمله فعلیه ده دا اوستاسو ته د مبتدا او د خبر قواعد وای د مبتدا او د خبر قواعد د دې مطلب دا چې دلته تا تاسو ته تا د جملې اسميه قواعد وای چې مبتدا او خبر یوې مطلب دا چې د جملې اسميه قواعد وای د جملې فعليي تفصيلي بحث دا چې کلمنګ فعل مخکې درسونو کې ذکر کړو نو التبه د فعل اقسامم راځي چې د فعل مختلف اقسام دی فعل ماضي فعل مضارع به د ماضي کې مختلف اقسام دی نو التبه موږ بیا د جملی فعليي سره بحث کوو دلته د مبتدا او د خبر قواعد دی مطلب دا دی ته مبتدا او د خبر تعلق د جملې اسميه سره نو د دې وجنه د جملی اسميه قواعد ته وایا او دا ډېر ضروري قواعد دی خاصه چې تاسو جمله جوړوي نو مبتدا بسن په کاری مبتدا به معرفي نکيره وي سنگ وي دا ټول خبرو به تاسو دا خیال ساتئ دا قواعد دی دا قواعد چې تاسو په ذهن کې کې نه نووي ودایات ساتئ وسطدا تططا د چیرې د جملې اغاز د جملې اسميه اغاز د مبتدا نکیږي بیا مبتدا دا ووسمنګ سرا غواړو نو مبتدا خو تا دا تاسو ته الری پته ده چې جملې اسميه پي کی چې د جملې اغاز د اسم نه وي نو دغه ته جملې اسميه وای او په جمله اسميه کې د غلونبني جوسته مبتدا هم وای او دغه مبتده دی کې به نور قواعد وی خا آیا په دیبانې به الفلام د داخلی په به الفلام نه داخلې بغیر د فلام نهبی را وړیڅګ چل به کږي نو دا ټول قواعد د تو اوسخیخه نو بیا چې تاسو جمله جوړوي نو باقیده د دی بعد جمی ب هم جوړولی شي عربی کې بهقلام کوی شي لبې قادهغ دا ده په او ساعت کی وسعت تاسو مخکې سبق ویلې یعنی معرفه او نکيره وسعت نو مراد معرفه او نکيره ده په نکيره کې وسعت ډېر وی یعنی پای کې ګڼ افراد وی او په معرفه کې وسعت کم وی یعنی ای خاص فرد وی او یا چند افراد مراد وی او وسعت کې بمقتدا او خبر مطلب د دهې او معرفه والی او نکيره والی کې مبتدا او خبر دا بدی یو بل نه براک سوی مطلب دا مبتدا به هميشه معرفه وي خبر به هميشه نه کیری د یاد ساتي مبتدا هميشه معرفه او د معرفي مخک تاسو اوس په غزه کې بیا قسمونه وګورئ تاسو ته او اوه قسمونه هغه په د نحوي رکو حواله باندې ما ویلی چې معرفه او قسم باندې دا معرفه او قسم معرفه صرف د افرادو نمونو ته نه ویل کیږي چې مثلا عبد الله د مراد د عدل د صرف د انسانانو نمونو ته نه بلکې د ملکونو د خارونو د دټول نمونو ته بل د دین علاوه یو آ... لکه صرف اعلام نه نمونه نه بلکې د نمونو نه علاوه شپق قسمہ تاسو دمانور پاربای کی معرفه اغه ویلې دا په نحویر کی به انشاء الله ازان سرو لکې چ په نحویر کی تمارفی او اقسام اغه ځی کرش وی دی ٹکښوا نو یو قسم اعلام دویم چې یو نکرا اغه مضاف شی یو بل اسم تا نو یاد ساتي اغه نكيره هم معرفه شي مثلا اوس ولد دے ولد ولد الک توي زوي توي نو او زوي د چا زوي نو زوي د ټکې دا نكيره ده ولدون نكيره ده لیکن چیزه اوس کله د ولد اضافه یو خاص کستو کما لکزه دا وېما ولد زيد د زيد الک د زيد بچې نو اس اغه ولت چې نکیراوه چې اضافهت زید توش نو اغه نکیره هم معرفه شوه نو دا د معرفي دوه قسم دي چې هر اغه مضاف چې اغه معرفي تا اضافه داږي نو اغه هم معرفه شي دا رنګي چې کلاپ یو نکیرا باني حرفه ندا داخله شي نو اس مثلا رجلن ده رجُلٌ سړې نو سړې د ټونیا پټولو سړوبانه اطلاق کیږي نه کېروه او جزکه لوې مچي اے سړیا یا رجلو او سیات ساتي هغه رجُل چې کوم نه کېروه نو د یا داخلي دوه وجنه اغم معرفه جوزک چی ز خاص سړې ته اواز کوم نو دا معرفه ده نو په و سات کی چې من کوم سبق ویلو کو دی کتاب کی پای کتاب سو التوګوري دا معرفی سو اقسام اغا تاسو تما خواه مخواه ویلی ما یاد دی او قسمه اغا منگوه ویلیو دا قایده په مبتدا او خبر کی یاد ساتهی چې مبتدا دا به همیشه معرفوی او خبر به همیشه نکیروی دل تا صرف دی سره بس یو وڑا گنت جمله و تفصیل کی با نزو او تفصیل غاڑه چی صرف پدی کی معمولی غنته استثنا شتا دسی هوه چې دا قاعده دا اکثره چې استاد محترم په درس کې وی چې نهوې کم قاعده چې نو هغه کلی نه وی بلکې هغه اکثری وی نو دا رنګ اوس دا قاعده دا قاعده دا موسو کلیه قاعده نه دا بلکې دا سی هوه 99 فیصد قاعده هم دا دا او دې یو فیصد صرف استثنا ده چې هغه به ان شاء تعالی چرته په یو موخه کې بد طبيعزو بیمه ټیک شو اوس هغه د دې وخت د موقع موخه نه ده اوسره بدغه اوسره لکه چیرې به صرف یو فیصد پکې معموله ان دې استثنا ده بهرل هغه له دور اعتبار نشتا او بد ده قاعده چې دنو بد اکثری قاعده ده 90 فیصد هم ده قاعده دا. چه مبتده همیشه معارفوی او خبر همیشه نکیروی دوی مقاعدہ خنو خبر بیخی همیشه بناکی رئی تدی همیشه نکو دلتے خبر تلیکلی دی خبر امو من نکیرا ہوتی ہے نو بدلتا اوز دا خبر بکی مبتده همیشه جب جبکه خبر امو من زکب دی دوی مجمله کی اوز ددی وضاحتی کڑی دی الفاظو تا خیال ہو خبر معرفه ببي ہو سکتی ہے مطلب دا دے عام خدا ده چې خبر به عام طوربانې نه کوي لیکن کلا کلا خبر دا معرفه هم رای مطلب مبتده هم معرفه او خبر هم معرفه ټیک شو عمومن په مخکې جملهې د غفائ ده ده جب ایسا خبر ایسا اسم خبر بن را ہو۔ د دې کې مطلب د دا, دا خبر ولې معرفه ده ځکه وځه دا چې دا, دا, چه دا کم سیس خبر واقعي کې په دې جمله کې نو تداهینا اصل کې اغه نکيره جوړې دي نشي نو چې نکيره نشي جوړې ده نو بس به تاسو سره بل لار نشتا چې تب اغه بخامه ماده معرفي په تور باندې راوړي لکه د دې مثالې ورکړې دي مثلا انا یوسف اوس انا چې دې ذمیر دی زمیر د متقلم دی ز تاسو ما تاسو بمخکی دا وای او زمیر چیرېنو دا اسم دی ځکه زمیر هر اغسیستوی چې هغه ده د اسم ظاهر په پزیبانی اغرازی دښو د اسم ظاهر په پزیبانی د کسنج پیاتول کرسی کې مونږ وایو که باجی نمونه د الله هغه اسم ظاهر دی لکشبق الله ال اله الحي القيوم او د یولش کوم دي نو دا زمایر دی لکه هو به باجی زمایر هغه منفصل راغلي دي ځان لکه هو الله لا اله الا هو او باجی زمایر هغه متصل راغلي د غبار زمایر چی سوره دي دا ټول اسماء دي اسم دی انا اسم دي مبتدا ده اس یوسف او چته وی خبر همیشا نو خبر همیشا نکره نی اس یوسف اس جمله معنی سده ز یوسف یما اردو کی ترجمه سده میں یوسف ہوں نو بہو بانی د جمله ختمی کی مطلب جمله دا جمله مرکب تام دی نو اس یوسف نو داخ نکران د چیر ب زب یوسف یمنو کمو یوسف د دنیا کی خبر بلا یوسف ادینا نه ز یو خاص یوسف مراد دی غ پیغمبر مراد دی نو که عام یوسف وچ د دنیا هر یو یوسف ته مراد وین بیا خو بنا کیروه لیکن دلته نه مراد خو یو خاص یوسف ته چاغه د یاکوب علیہ السلام زی دی نو مارفدا مارفدا نو اوس بدیږي کله کدی یوسف نته نکر جوړولې نشي ٹھیک شو نکر جوړولې نشي ندی وجنا لگا دا معرفت او د خبر په تور باندې راغلي دی ايو خبر یو قاعده اغه داش وو او به پدی قاعده کی پرلم बने قاعده کی زمنا لگا دا دو قاعده نور ذکر کړي دي ټیک شو حدوه مدا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے باسان او الفاظ کی کمچتا سو په درس کې اورېدلې دي په کلام کې د حصر پیدا کولو دو पारा په کلام کې د تاکید پیدا کولو دو पारा اوس کته داوي چیرزه په کلام کې تاکید پیدا کما حصر پیدا کما لغزور پیدا کما نو په خبر باندې الف لام راوړه نو مبتدا بهم معرفشی خبر بهم معرفشی او جمله بجوړه شي او د دې جملې با فرق دا وی داغه مخکي جملې نه چې په کم باندې نو دا غینه به فرق دای چې پای کې حصر نه و پدې کې بلک په کلام کې تاکید او زور وی او لکه حصر پیدا شي لکه مثلا ګورا اس ادینو ادینو دین چې ده دین په دې الفلام داخل لام داخله شوی اس بغیر د الف لام نه دا ټکی څنګه دی دین دینو چی دینو دا دینون دی دینون تنوین سره نکیرده او دا ان نسیحتو دا نسیحتون دی نکیرده تیک شوا دا معرفی و دا نکیری دا معلومات آسان طریقه لازم آنه دا خبارل ستاسو دا پاسانتیا سره دا پایدو دا پارا پا حرزه که بدا فارموله نیپلای کوئی دا صرف لکه دا دی جمله دا پارا <coughs> دا یا ساتي په واحد کی په تسنیه کی په جمع کی په یو لفظ کی چې په لفظ باندې الف لام راغلیو الف لام د تعریف دا بمارې او چې په کوم باندې الف د تعریف نو راغلی نو دا صحیح دا نه کیروي نه کیروي نو نو ا اس قطانه سړې ته کوسو کې دین دین تکې دته وې دینن یا دا په کې د سره ونه وې نن د پاسه تنوین د سره ونه دین د ته وې دا لفظ دین دا معرفه ده که کې را دا بس اسانه خبره نکه را دا دلیل څه دی نه خسه دا زک الف لام ټې نشتا خه نصيحت لفظ نصيحت دا سې شه دې معرفه د کنه کې را نکه را سا دلیل سا ده الیخلام پی نشتا ٹکشو خدا او مثلا او رجل ده رجل معرفه ده که نکی رده یه رده خو نکی رده دلیل سا ده زکا بغیر ده الیخلام نده کتاب یو کتاب معرفه ده که نکی رده نکی نو دارانگی اس چپدی الف داخل کی الدین ان النصیحته نو اس ګوره د قاېدی مطابق خوب کار دا و چې د اډمبنی قاعده ک م ذکر شو چې مبتدا همیشه معرفوی او خبر عموما نکروی نو دغه قاېدی مطابق د اد ادینو جمل و جمله دا سپکار و ځکه مبتدا همیشه معرفوی نو الدین مبتدا دا او خبر دا عموما نکریوی نو داغه مطابق دغه دا دا قاېدی مطابق الدین ونصيحتن پکارو لیکن ير اوس په دې جمله کی دمرا اگر تاکید نشته اوس د اغوال ما چې دا جمله داسی جوړ شي دا بو تاسو شکل دار به جمله جو دا وسلا سو په دغه باندې چې تاسو هغه جمله څنګه خوده لغواړي په کتاب کې څنګه لیکل غواړي یرا زو زدا غواړه چې خلکو تداوي مچيرا دین چې ده اوم ده خير خواهيده اوس بدی کې حسر ده اوس دین خير خواهيده دا یو جمله سمپل جمله ده او چې زه دي خلکو تداوي لغواړه ما چېرا دین اوم ده دین یعنی او بل څه کې اډو ل خير خواہیش تدینا بلکه اومدی دین کی خیر خواییده ده دین نه الاو بلسه کی خیر خوایي اوس په دې کلام کې حسر نو حسر د پاره بز کما زب په دې خبر باندې هم الفلام داخل کما بدايات ساتي الدينو ان نصيحه دل ته بسره د یو فرق د یاد ساتي دا مخ کې په مرکب توصیفی کې هم دا ویلو کی <coughs> موصوف صفت کی وس یو سړیدا ویلی شي چیر ا د ان نصیحه د خپل منس کی موصف صفت موصف صفت مرکب ناقص من ویلو نو یا ثائی معنی تب غوري معنی تب غوري کमाना د موصف صفت والا راتلا مانا ک د موصف صفت والا راتلا نو د تبم خیال کی او مانا لکوس مثلا کته د دینونه موصوف جوړکی ټک شوا د دینونه موصوف جوړکی او دارنګ د ان نصیحتونه ته دینه صفت جوړکی نو د دینه ته موصوف صفت په دینه شي جوړولې ټک دا په معرفه معرفه کې خو موصوف صفت د یو شانی خو بل طرف ته تاسو په موصوف صفت کې دا هم ویلیو چې موصوف او صفت دا په خپل مینس کې په مذکر او په مونس کې هم یو شاني په مذکر او مؤنث کې به هم دا یو لیکن دلتغو ګورې دین چې دین او دا مذکر ده او ان تو اخره کې به ګیتا راغلي دا, دا مونس ته نو په دې اعتبار دا موصوف صفت دانه ټکی کې بل مانو کا موصوف اد دین او النصيحه اغه دین او اغه نصيحت خا ار دین چې هغه نصيحت دي ټکښو نو اغم ټکرا د دې شی د دین خو بل طرف ته تذکیر او تانیس کی فرق دے. نو دا دی نو د دې وجنه د دې عمده مقتضا او خبر عمده غمانه ټکیږي چې دین خیر خواہی ده دین خیر خواہی ہے نو معنا به دا ټکراشي ټکښو دین نصیحت ہی ہے دا اگر اپدی کی اکلام کی حسر او زور دے دین نصیحت ہی کا نام ہے قدائیہ و قائدہ ذکر شوائچ با مبتدہ و خبر کی پا وساط کی یعنی پا معرفہ و پا نکرہ کی با دا قائدہ بی دویمہ قائدہ خبر جنس اور عدد میں دوسری زونہ ذکر کی خبر جنس اور عدد میں مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے دا اهم قایده دا خبر با همیشه دا پارا پا جنس کی لکدل تجمع تاسو دو بیلی پا جنس کی او دارنگی پا عدد کی با داد مبتدا مطابق ہوئی ٹیک شوا جنس کی او پا, پا عدد کی با داد مبتدا مطابق ہوئی ٹیک شوا لکا اوس مثلا زیدون زهبا او زیدن زهبا دا دیوستی دا خبر دی دا دا فیل پا شکل بانده راغلی دی تیک شوا او زیدن مذکر دی نو زهبا پا فیل کې هم مذکر راغلی دی جنس کې بدا دا غی مطابق ہوی تیک شوا او سمسلا زیدن نو زهبت تا نشی بیلی زهبت زهبت تا دا دا, دا لگو زیدن قالا زید اوی لی. او زیدون قالت تنشی بیلی قالت کم چی دو موننس دو پار رازی نو پا جینس کی به خبر دا دا مبتدا مطابق ہوی که مبتدا مذکر مذکروا نو خبر به هم دا غی مطابق آغا مذکر رازی خدارنگی گورا او زیدون او سعادت کیو گورا زیدون واحد دی نو زهبا دا غی دا پارا چی دا فیل کم انداز دی نو اغم خد واحد په باندی را غلی دی قدارنگی ار رجلانی اس ار رجلانی مبتده نو او تسنیه دا ار رجلانی دو سڑی زہبا و داغی مطابق اغفیلم دا تسنیه پا شکل باندې راغلے دی او اغم دا مذکر و حالا غفیل راغلے دی خا ار رجالو زہبو اوز گورا ار رجالو جمع دا او مذکر دی نو دارنگی فیلیم داغی مطابقا غجم راوڑی دا او مذکری راوڑی ال البنتو زہبت اس البنتو مونس دا واحد دی نو زہبت فیلیم داغی مطابقا واحد راوڑی دی و مونس راوڑی دی البنتانی زہبتا او دو دی که البنتانی ده او بنت مونس اصل کی دو جی نکی نو اغید پارا زہبات نشویلی بلکه زہباتا توانا لالی دارنگی البنا تو زہبنا اوز دا چکم دا زہبا زہبا زہبو زہبت, زہبت زہبتا زہبنا دا بتا سو پا صرف که دا گردانز دکاوی خوا جی نکی اغیی لالی اوز گور پا دیکیم استثناء م هغه وروڼه باندې قاعده کې استثنا ذکر کړل نو بای زینو کې دوی استثنا ذکر کړګړي وای بای زینو کې به نه ذکر کړي ا استثنا د دې مطلب دا چې دا دوه مکه قاعده ده نو دا هم دغه قاعده کلیه نه دا چې په او څو عادت کې خبر به هميشه د مبتدا مطابق وي بالکل په کې استثنا نشته شته دوی وجنه دا خبر چې رده نحوی قاعده دا اکثری دي دا کلی نه دي چې بالکل تی په هر کې بالکل د دو دم جمع دو چار په شان ته به هر ځای کې کی اپلای کې نه نه بلکې دي کې دا استثناګانی راشتي لکه مثلا د قرانم دغه دا انداز دي قران, دی. قرآن مثلا یو طرف ته به وي حرمت علیکم المیت ودم ولحم الخنزير وما اهلا حرام دي په تاسو باندې داشیان یاره بالکل چولړت حرام دي نه نه استثنا بغشته دي و من استر را غیر باغین ولا عاد نه استثنا ایت بل طرف تا ولا تنكح المشرکات حتى یمن مشرکانو سره بنه خپل ولی کوي او نبی ته کوي او نبی ور کوي خنو بالکل نه نه خیر اهله کتاب دغی استثنا شته دي سوره مائده کی دغی استثنای کړه دا ټیک شوا ادارنګي دغی کی حرمت علیکم المیت تو ودمو پ تاسو باندې وینه حرامه دا قانونینه مکمل حرامه دا نا نا نا ویننه مراد استثناء بغشته دی یعنی دمن مسفوحا یعنی هغه وینه چې هغه بيدون کې وینه دا مقصد دا دی چې قرآن دغه سي مطلق ذکر کوي بیت ور سره استثناءګانی دغه ام کوي نو دا تقریبا انداسي زکا په یو حال باندې لکه حالات او دا د کېدې نشي د انسان حال دا بالکل یو حال باندې کېدې نشي نو د دی وجنه د دې استثناګانو دا, دا فائدې دا دا روزي دا دنګي استثنا دا خير د دې سره دا چې سر سمچینګ نه خوري خو بارل سره رستا زو ذهن کېدې په خبرې کې نه اولو د پاره اوس دا وی کومبتدا جمع مکسر وی مخ کې منګد د د اسم یو تقسیم کړیو په اعتبار د عدد بانی چې د اسم په اعتبار د عدد لري قسمه دي واحد تسنیا او جمع یعنی ایک 2 او جمع د تین نشورو کې دا بیا په جمع کې موږ اقسام ذکر کړیو یو ته ویل کیږي جمع سالم او دویم دویمتا جمع مکسر په جمع سالم کې موږ دوه قسمو جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم او د اړین مکسر کې موږ دښوا نو دلته اوس دا اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل هو اگر مبتدا جمع هو مبتدا ک جمع وی د جمی په شکل کې مبتدا راشیلکه مخکې چې مثال ذکر ک ار الرجال اوس دا مبتدا راغلی دا او جمع دا مکسر هو مکسر س چې پای کې بنا د واحد اغه مات شوی په جمع کې او رجلن نو رجلن د دې اغه بنا په رجال کې مات شوی د زکه واحد کې د جیم او د لام منس کې الف نشتا او په جمع کې اغه اجیم او لام مات شوی دی او جیم نواد الف بڑا شوی دی رجال ته جوړ شوی دی نو دا جمع مکسر ده غیر عاقل اوس رجال د دې کې بهر شو دلته وی غیر عاقل یعنی چې هغه د غیر عاقل جمع او سرجال خو سړو توي او سړي خو اقل مند وي اي ک هو وي لکه د دې ب موږ مثال والو مثلا دلته ذکر کړي دي الاقلام اقلام, اقلام چې دي داد د دا قلم جمع ده اوس قلم قاف لام او مم نو د دې جمع اقلام او هغه د بنا د واحد ما ته شوی ده سر کی علف را راوڑه ده دا په واحد کی نو دارنګ د دا قاف او د مم د لام او د مم په منس کی الف نو په جمع کی غیم راوڑه را دین نو اقلام شو ٹھیک شو دا اوس دغه جمع دا نو خو اوس اقلام دا جمع دا مکثر دا یعنی بنا دا واحد په کی ما شو وی دا او غیر عاقله ذکا چې په قلم کې خو عقل خ اوس داوی اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل هو تو خبر اس پددی خبر بسنګ تو خبر واحد مؤنث استعمال হږي اوس بر قاعده سوا بر قاعده داوا ک مبتدا خبر چ دینو دا با په عادت کې هم خبر پا جنس او په عادت دوانو کې با د مبتده مطابق کوی دل توساغ قایده ما تشوا قایده سنگ ما تشوا که مبتده جمع مکسر غیر عاقلوی نو پا کار داده د دا دی خبر همه جمع راشی دا دی خبر هم جمع راشی لیکن مبتده جمع دا او خبری واحد راغ لیده واحد راغ لیده او پا ایکیم بیا مونس راغ لیده نو دی زیکی اغا قایده ما تشو او استثنابه گی دارو وا لکه اوس مثلا ال اقلام جدیدتون اوس ال اقلام جدیدتون دا قایده مطابق خوبکار داوا چه دا کلام دا سوی چه ال اقلام جدیداتون اقلام جمع دا نو دارنگے کہ خبرم دا غیر مطابق جمع راغلی ہوئی جدیداتن لیکن قاعده ما تا ذا زک اقلام جمع دا مکسر دا او غیر عاقلہ زک قلم پاک یاقل نہیں یو بے جان سیز دے نو اغه قاعده ما تا شو الاقلام جدیدت تیشوا خ الاقلام جدیدت د دې وجنه دا قاعده دا, دا تاسو له ډیر روزیونو کې په قران کې په ډیرو الفاظو کې دا ډیره بهترینه قاعده ده دا ځان سره بلکل زبانی یاده کړئ که د دې مثالونو تاسو ته مخی ته نمشتا دا قواعد ځان ته یاد کړئ قدم په قدم باندې زب تاسو ته وېمه چې دا قاعده مونږ په فلان کې ځکه ویله تاسو ته یاده ده بس هغه په دی جمله باندې و سه اپلای داڑی رہ بہترین قائدہ دا خا. خانو اگر مبتدہ جمع مکسر غیر آقل ہو تو خبر واحد مونس استعمال ہوگی الاقلام جدیدتن خاقلم نئے ہیں درے مقائدہ اعراب میں مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں تروس پوری خطاز صرف دا اوریدلیو په درس کې چفاعل ب مرفوعي فاعل ب مرفور كل فاعل مرفوع تر اوسه پور تا اوسر په درس کې دا شاید چې اوریدلو چې فاعل مرفوعي یانه پاغي باندې رفع پیش راغلي وي استاد زهن کې به شاید چې دا راغلي وي چې را صرف مطلب عربي کلام کې به صرف فاعل مرفوعي نه نن په دغه لېسټ کې دا دوه سيزونو نورو اضافه وکه یوا فیل مرفونه د بلکې مکتده هم مرفوي او خبر هم مرفوي ټیک شو نو تا سره په رفع کې په مرفاتو کې تا سره دریسیژال فیل به مرفوي مبت به هم مرفوي او خبر به هم مرفوي خبر به هم مرفوي غیبانې به هم رفع غ راي خنو قاعراب کی مبتدا او خبر دبا یو شان رازی مطلب دا د دوانه په حالت رفعی کی وی دوانه ا مرفو حالت کی وی خ لک غورا الاولادو یا دا اول دا دغنا را شروع کا د واحدنا لکه مثلا الولد اس الولد دا دال د دا پاس امغ رف الولدن وایو الولدين وایو بلکی الولد مبتدا دا مرفوع دا صالح والصالح وایو ها دا پاسا رفع صالحن وایو صالحن وایو زکه خبر همیشه مرفوع دا خو د دغه حالت شو د واحده اوس د تشنی حالت نو د پتسنیه کی رفع چه دنه اغه په حرکت کې نه راضی بلکې اغه په حروف کې راضی اعراب په حرف راضی اعراب کتاب وس ویلو اعراب په دو قسمه دی په حرکت او په نو په حرکت خو په دغه رفع نسب جر باندې راضی پیش او زبر او زیر دی باندې راضی او د حروفو په شکل کی نو واو الف یا کې راضی تثنیه کې بیا حالت رفعی چې دینو دا په الف سره راځي او په یا سره راځي او پجمکی حالت رفعی په واو سره حالت نسبی هغه په حالت نسبی او جری چې دینو دا په یا سره راځي باندی خبره بتاوس تګرانی وی خبرال صرف ځه دا ریکارد کیږي هم نو ایندې بدله فائدې درکې اس پدی کې ګوره الاولاد او خولد تصنی مثال الولدان اس الولدان بواइजکا چی مبتدا مرفوعی نو الولدان یعنی دوا الکان دوا الکان دو لڑکے اس دا الولدان نشبیل زکا چی یا چی دینو داد د دا د دا د رفع علامت دینه بلکی بتثنیه کی د رفع علامت اغا الف دي وديزنه ال ولدان بو وي تيشو ال ولدان او ال ولداني صالحاني صالحان بو وي ال ولداني صالحاني او صالحاني دامت تسنیه دا نو حان با الف و دا الف علامه د ديده چيرا دا رفع حالت ته زکه خبر هم هميشه د پاره مرفوع اس ال ولداني صالحين نشويلي کته صالحین وی نو اصل کې لفظ تسنیه دا او لیکن د دې مطلب دا د شرایط ته تا تا قاعده نه د معلومه چې خبر هم همیشه د پارا مرفوع وی ته چې صالحین وی نو صالحین ټیکتا خبر دی خبار الا غ اعراب دې لغه غلط ویلې نو صالحان پکارد او اس جمع کا لکه دلته چې مثال ورکړې دې الاولاد نو دال د دا پاسه رفدا الاولاد صالحون و جمع کی د رفع چکه علامت تینو غواو دی ته بادو باد وګوري وو صالحون اوص صالحون تام جمع دا صالحین هم جمع دا لیکن صالحین ته نشراو دی زکه وجہ دا دا چې په صالحین کی یاد او یاد رفع علامت دینه په جمع کی نو دوی چونکی مبتدا خبر مرفوعی نو صالحون بوي چه کم ده واو ده غسیز زایره خواه؟ زبست دوره دوره بدل دیری زکا چه بیا بدر بانه ده دوست سیواشی. ستا جیو تپوس پرون زیا بای کده و کم بای کدهو؟ زیا بای جی پرون تپوس کده و بیتا سولاره جی. ما یو کم جی. او وی او وی لوږی دا تاسو چې بل ورځ زوی چې د صورتونو مبارکي موضوعي روایت چول شي ودی نو وی دا سوال